Jó kívánok! Ma a 2019. október 24-e csütörtök van, és 2 perc múlva reggel 7 óra. Malkai Fejancsi azzal örvendezteti meg önöket, hogy nem lesznek hírek. hogy miért nem lesznek hírek? Csak nem lesznek hírek. Miért pont hírek legyenek? Sipos Pali azt mondaná, így dobta a gép. Vagy pontosan szépen, ezt dobta a gép. Szia, Pali! Ma tehát 2019. október 24-e csütörtök van, három percre mulat reggel 7 óra, ez a Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János kísérleti, és egyben utolsó műsorához közelítő katyvasza. A műsor 14 éven aluljáknak nem, csak igen, korlátozott mértékben ajánlott. Két telefonszámon lehet elérni, 061-4-8-9-0999. Tudják, ez az, amit kor az ember azt érzi, vagy azt hiszi, aztán majd az idő eldönti, hogy ha éjszaka álmában. És 0630-677-1161. Én az elmúlt napokat Franciaországban töltöttem, eljutottak a budapesti hírek hozzám, de nem itt voltam. Ami nem azt jelenti, hogy ne tudnék betölteni 5, 10, 15, 20, 25, 30 percet szöveggel. Az elkövetkezendő napokban, hetekben, mondanám, hogy hónapokban, de abból nincs olyan nagyon sok, számítanék az önök aktivitására, különös tekintettel arra, hogyha van mondandójuk. 061-489-0999 és 063677 Jó reggelt kívánok! Mésben van egy ilyen ATP tenisztorna, és tegnap néztem, néztem én Néztem én is, mar. mi lett a végeredmény, járulj el? Képzelj el, le, föladta. Képzelje el, né, ezt akartam elmesélni önnek. Föladta, a is, Marti, 4-1-nél, ez a, nem tudom, hogy hívják. Kácsanó. Köszönöm, köszönöm szépen. Föladta, képzelj el, a Marti 4-1-re bukott, és odament hozzá, hogy nem bírja tovább. A Federer is játszott 7 6 7 -6 ot az is nagyon nagy dolog volt, de egyszerűen annyira sajnáltam, hogy már hónapja... És mert egy pillanat a piap... 7-6-7-6-ot kinyert? Federer, Federer, előzően. Ugye csoportmérkőzések zajlanak most, is ezen múlott az, ja. hogy fölkerül az első négybe. Uh -huh. Úgyhogy nagyon sajnáltam, szegény Marit. Magyarul, hogy elfáradt? Igen, képzeljél, elfáradt. Honap... Van, <gül> van. Van, Kösz... van ilyen? Van ilyen, betűnve, csak ezt a kellakat nem tudtam, hogy nézze. Van ilyen. Van ilyen. 0614890999 és 0636771161. A az útról merre jár, szaladnék nyomában Jöttem hardlásalak, ismer meg engem Eddig ember voltam, immár életem? Égvel szállok földhöz, nem köcsem semmi sem Jöttem hardlásalak, ismer meg engem Hoznám a holnapot, föl kell a napot, süssön rá, lényesen. Árkom bokron követném, rossz kedvét messze vinném, kütyülnék az égben fel. Szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, a világban, fűsi homlokát, éjjel őrizném házát, bámulnám álmában. Jöttem alak, Ismerj meg engem Én a szél voltam Imárem lettem, Nem szállok fenn Már a föld minden Jöttem alak, Ismerj meg engem Ha én szél lehetnék Egy lányt megkereshetnék A világban világban Szétkújnám hosszú haját, port az útról merre jár, szalad még nyomában. Négy perc múlva lesz 418. Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fialajános a két telefonszámol lehet elérni. 061, 4-es, tehát 4-es, 8-as, 0 999 és 0630 6771161 35 hat két a Én, én nagyon örülök, hogy a Karácsony Gergely azzal kezdte a, a városvezetését, hogy, hogy, meg, hogy a kirakoltatásokat fölfüggeszti. Ez biztató. Biztató? biztató mire vagyok. nézve? Hát... Arra... A... a, a, a, a a szóval a. Hát. Bi, hát bizakodó, bizakodó vagyok a. Igazából. Uh -huh. Jó. Hát. Oké. Okay. Nem rajzolom, és nem lesz új. Nincsen vitát, e végső parlamentben. Majd boldog leszek, ha nincsen is kevéssel. Köszönöm! Leszett, ha nincs és kevéssel. Cidira játszottváról is nagyon érdekesen működik. Pontosan, ha nem működik, teszek még egy kísérletet. Ha nem akarják megzavarni a zenét, akkor ne telefonáljanak, ha meg akarják zavarni a zenét, bár ezt nem feltétlenül így kell fogalmazni, akkor 061 061 489 0999 és 0630 0630 677 1161. Most teszek még egy bátortalan kísérletet. Én hozzám mindig csak jó Szeressétek őket, ha meghalok, Tél-tavasz, nyár, ünsz, folyók ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Szeressétek. Hát ez a szám, ez nem lesz. csak a hírek. köves kövess, aszfaltos út Vezess okosan a lányt, a fiút Csókolt helyettem szél az arcukat Fűkő párna a fejük alatt Kínált őket gyümölcsen, almafont Töjts őket, csillagos északa. Tarts é! Tillagó, északa. 061, 48, 9, és 0367, 1,1, 6, 1, figyelek, bármivel kapcsolatban is telefonálnak. Semit. Ének nem lesznek, meg nincsenek. Pontosan a biztos vannak, de nálunk leadható formában nincsenek. és holt anyagok, tanítsátak őket, felhők sasuk. Ezért elnézést kérek, hogyha ez egy megfelelő szófordulat. A világok kis csigát, vigyázzáljuk, hatalmas világ. Három percen múlott reggel 4-1-8, Budapesten továbbra is késő nyár van. 12-14 fok, és hogyha a duplája nem is lesz meg, de azért a 12-nek akár. Mindegy vasárnap estig, vagy hétfő délelőttig. Hatalmas világ! Ma a 2019. október 24-e csütörtök van. and they were Csak és csak szánni, ahol boldog a föld megállni, és csak lány, a időn vigyázni, és csak ére, éve időn szeretném elmondani, egy november 4-én nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club Bolt lokáljában. <Sessz> ki mindenkivel arról egyelőre halványlag őzöm nincs, én a Filipovnak és a Makásnak is szóltam, szólok. A belépés dígtalan, program nélkül nem maradunk. November 4-e hétfő este fél nyolc óra. és ő az, aki mindig szól, de pedig nem ismer őse. Már a nap bernyők alatt, hogy gyülegezett a nép, mikor a taxi befutott, és én így dudoráztam én paszondja. di di bi di bi bi di bi és jobb egy ilyen portiná nah. De jó, de jó, de jó De jó, de jó De jó, de jó De jó, de sajnos kicsikét kókat volt a geng és néhány bamba zsiges bringa Hamar az agyamra ment és sajna Én akkor néha Elvesztem a fejem, hogyha bacakul érzem Magam valami tingli helyen Így hát, jött a És a skarlátszajha Az Oliva bótyóért volt Némi hajsza ott az asztal körül De én fürige voltam Sőt, a tekilához szereztem Citromot és sót Kerti Parti Persze, alá, hogy kiszúrtam egy bört, és meg is indultam, hogy kivettem rá a tört, mert csodára pörgött, és volt benne anyag. Buffatag mellé ez, csak egyik ciri piciri anyat töhott és morgott a hóna alatt teúszeksz, mahinaként jött, ide az ide, ahogy de jó kis antik kerevetekre lehetek az emeleten, a nyögtem. Get available and fake Csinni babába újra, és így feltárult új fent a pokol egy budja, ahol a bugyorra betkőzött, kis női ördögök, csak csipszet zabálnak. És néha sültököt vesznek magukhoz, csak az ízél véget mondjuk eddenként. Ha a sorozat végre véget ér a szkájon, például tíz óra táj, a bízelés reggel még így sose fáj. Kerti parti. Egy egyféle kerti parti. Ma egész nap, 2019. október 24-e csütörtök lesz, de soha többet nem lesz 7 óra 25 perc és 29 másodperc. Ez a keyfej a minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, hallgatók és fiala János zenés műsora. Amennyivel, amennyiben, amennyivel. Szöveggel akarják megzavarni, hogy két telefonszámot ajánlannék. Nekem először indokoltságom, vagy indokoltság bármikor van, de amikor tényleg volna, az kb. 35 perc múlva jön el, addig akár csak zene szól. és 063677 Egyébként kívánok. Uh, Kövér László. Uh, nekem a Kövér úr soha nem volt szimpatikus, de mindig azt gondoltam, hogy neki vannak elvei. Tehát, hogy ő egy olyan ember, aki, akit nem csak az érdekek, hanem az elvek vezérelnek, nem véletlenül tart magánál székely zászlót, nem véletlenül nincs nála tehát hogy Úgy gondoltam, hogy, hogy az elvei miatt némi tisztelet van bennem iránta. És uh, tegnap a Olvastam az Indexen, a, a, a, a valamik egyetemen, közszolgálati egyetemen tartott valami beszédet, és azt elmondta a kurd helyzetről a véleményét, és elmondta, hogy nekünk mennyire fontos más érdekeink vannak, ezért nem tudjuk a kurdokat támogatni, és azt gondoltam, hogy hogy Kübér úr itt játszotta el a, azt a fajta bizalmamat, ami volt iránta, a, ahogyan a, a székelyföldi autonómia, irányában lép és próbál cselekedni. Egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy ő, mint a köztársasági elnök, nem akarom kimondani, hogy hogyan csúfolják ő ebből a 2.0 lett az én szememben. Jó, csak abban gondoljon bele, hogy most azt mondta, hogy a kurd helyzet mínusz a székely autonómia egyenlő nulla, és én valójában független attól, hogy külföldre jövök-e haza vagy sem, nem értem, amit mond. Pontosan értem, amit mond, csak nem értem, hogy ebben most miért hívott fel engem. Azt hát, se értem, igazából... hogy Kövér László önt miért foglalkoztatja. Nem értem. I igazából engem csak az az, az, az zavart azt hittem, hogy ő bizonyos fokig egy így, uh... te ne haragudj, ön kövér Lászlóra úgy tekint, mint egy forgalmi jelzőlámpár, ami hol piros, hol sárga, hol zöld. Nem. Hát akkor... De azt hittem, hogy leg... azt hittem, hogy legalább ő hű az elveihez. És ha ő hű az, az elveihez, akkor csapatban... ebből mi következik? Ki ő az ön életében? Uh, igazából senki. Akkor miért mesélte ezt el? Mert engem ez kicsit azért, azért meglepett. Tehát, hogy Érdekel engem a politika, abban lepett meg, hogy, hogy nem, nem képes kimondani azt, hogy nem tudjuk támogatni ezt a, tű, a török offenzívát. Tudom, hogy ez a külpolitika aztán tényleg nem érdekel minket, még a belpolitika se. Tehát, hogy ez már teljesen kiment a divatból, hogy vannak -e elveink, és próbálunk. Értem azt, ami miatt telefonál, de szerintem nem azt mondja, amire gondol. És ez ugye a kejfejancsi esetében egy visszatérő elem. Önt más zavarja. De hadd ne ne kellje, nekem kelljen mondanom, beleértve, hogy most nyilvánvalóan, sokan úgy gondolják, hogy végre valaki betelefonált, elmondta, hogy mit gondol, erre jön a fiala, és az összes szót ezt visszarakja az ő szájába, és azt mondja, hogy nyelje le. Igen, hát ez van. De szívesen beszélek arról, vagy szívesen beszélgetek arról, ami emögött, a telefon mögött meghúzódik, és amit én fontosnak találok. 0614890999 és egy. jön, valaki a hármas számú Cetlivel. Egyes volt, kettes volt, kinél van a hármas? A varázs egyen innen és a varázs egyen túl Éldegél egy idióta nem olyan nagy úr Nincsen néki senkije és semmije Földön ő maga A fekete lámúr Senkinél nincsen négyes? fekete! Lemó. Vagy elvettem a kedvét attól, hogy felmutassa a cetliét? Hajnagyári munkás ő, és igen késön elő Ha kigyúlnak a reklámfények akkor jön csak elő Szomor. Fél 8 múlt 2 perccel 061 489 099 és 0367 761 Birgú, Feket E Lamú Feketel Amú, Birgur, Feketel Amúr Most megörszem az égbolt és abból aláhull egy félvilág is szerető. Alsóváros aján felborul a fény. Fekete a mosolya és fekete a szeme, így fekete szíve már a bánat elődele. Itt a vége véle, bocs, hogy van a halál. A mese, fekete mese Voltál te is ifjonc és bohó Féktelen, fekete felhőket betörő Angyalka a világ tetején Most megrendzel az volt és abból aláhull egy félvilág és szerető város alján felborul a fény Kék 12-14 fok Ma a 2019 Október 24-e Csütörtök van és 4 perc elmúlott Reggel fél 8 ez a Kejfej Jancsi. Minden amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora 061 És 06 A céljaim pontosak Nem lehet semmi mi ennél most fontosabb Szégyenkezni A múltért már nem fogok Jó reggelt. Jó reggelt, Cetlin Kizú Nagyjából minden zenét értek az omega nem Nincs, nincs ebben, uh, nincs ebben ugye a Quimby és a hajós az evidens volt, és valamivel föl akartam vegyíteni, tehát nagyon jó a kérdésed. Ez ugye én nem tudok fűzni, ez valami olyan, mint amikor azt mondják a szakácskönyben öntse fel vízzel. Hmm. Értem. Azt hittem, hogy csak én nem jöttem rá. Nem, öntse fel vízzel. Oké. Okay. Szomjat koltó nyugto borom borok szabadságot hozok Szabadságot hozok. 1 és 8 9, 9, 9 és 7 7 1 1 1, attól, hogy kinél hanyas számú szetli van. És bontok, Én nagyjából egy olyan 10-15 perc múlva kezdek el beszélni, mert hát aktualitása lesz. Szabadságot, hótó! Addig a szára, szárítsák meg a puskaport. Ven al Önökkel is elő fordulni, hogy ülnek az autóban, és szóval valami, és egyszer csak elkezdenek énekelni? De lehet a konyhában is. Valami ilyesmi jön, hogy szép, mint egy színes álom... Ausztriai volt, mert mit a szomlóval. Életmenete abban is benne voltam, a szádból is kileptem. az LGT is fellépett volna a városházán, ha most létezne. Mondjátok meg, el, hogy a szívem üres, Magányból születhettem még egy dal, egy ringasd magad jön, és aztán a zene helyét átmenetileg átveszem én, hogy aztán önök gondolnak-e megszólalni, azt majd a műsor végén nagyjából 8 óra 50 felé tapasztalni fogjuk. Önök meg én. Kék volt az égő szemem Szomorú kék, kék, volt, kék volt És beszélt vele. Tudta, hogy nem látom oh, oh, oh, Többé sosem Tudta, mm hogy nem látom Többé sosem Ha jön egy asszony Elmegyek, elmegyek, messze megyek a Kék asszony elvitte a szívemet. Nem marad utána más, csak egy doll. Nem marad utána más, csak egy doll. Zene. Zene, tánc és gitár. a vízbe, hogy meghallom a somlónak a hangját. Három dolog jutott le eszembe. Egyszer kaptam öntől egy egyet a pinyónak a szülénapi koncertjére a Pecsába. Somló vezette akkor a műsort, és kicsit illuminált állapotba került a végén, de nagyon-nagyon felejthetetlen volt. Kettő. Szintén a Pecsa kávézókban voltam egy koncerten. Kimentünk szünetbe kiszogatni, dohányozni, megsze csak megjelent a somló valahonnan, aztán úgy leült, elbeszélgetett az emberekkel, aztán eltűnt. Ilyen volt. Kessék? Ilyen volt. Igen. És akkor az, ami, az, ami, az, ami rettenetes hatással volt rám, nem tudom megmondani hány évvel ezelőtt, egy olyan három-négy. Tehát nem sokkal mielőtt elment előtte, a ligetben volt olyan, hogy szeptember fest, uh -huh. minden évben. És kimentem egy somlókoncertre. Emlékszem rá, esett az eső, ott ültem, és, és, és, és kikiabáltam onnan a világ, hogy ez az ember egy fantasztikus művé. Ahogy énekelt, ahogy mozgott, mindent előadott magából. Ez jutott eszembe. Az után, és látom, nem Jó reggelt! Jó reggelt itt, Horváth Pétőnként. Földhöz ragadtabb leszek, mint az úr az előbb. Hát én ki okadat, a tegnap előtt nem szóbb olvasta, de vagy hazajöttem akkor a 444-en Urfi Péter írt egy cikket, amit a New York Times-ból vett át, amit szintén magyarokkal iratták meg. Az, az a cím, hogy Orbán és az amerikai nagykövet alsó neműre vett között rachel ki a, a külön gépen. Hát ez a fröcskölés, ahogy ez a Pali írje írja, és ahogy undorodik, hogy utálja, hogy a David Konstin jobba van a magyar miniszterelnökkel. Hát a vitrió, mintha vitrióba lett volna az egész Márta. Hát valami borzalom ez, a, ez az Úrfi Péter Szörnyű. Szörnyű. Szörny. Nem tudom, olvastad el, olvasd el, hogy esetek ezt időt. Olvastam. Néhány másodperc és kezdek. Megyek az utcán, és látom, nem köszöntök már, hátam mögött még, füccs se szól, mint rég. Úgy érzem, Ó, oh, a régi csülészek nem ismernek engem meg, nézik, hogy nézek, Aztán tovább mennek. Volt egy grund, mindig ott voltunk, majd messze elcsavarogtunk. A alatt ránk a nap, ránc a nap, S a tők magokat. Wow, Régig nem, ismernek, nem meg. engem meg, nézik, hogy nézek, aztán tovább mennek. Ezek engem meg Nézzük, hogy nézek Aztán tovább mennek Ullott a könnyünk Annyit nevettünk Azt tettük Amit szerettünk A kék A kis csajokat Így éltünk Boldog napokat wow, a régi I'm not going to get back to you I'm not Ma a 2019. október 24-e csütörtök van, és 8 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fia János műsora, a rádió műsor, a normál zenei állhang jelentés az Árbócz kosárból. Ha valaki telefonáljon, hogy 8 óra után ma csütörtök van, kinek kéne beszélnie? 0614890999 és 063677161. Ma tehát csütörtök van, 8 óra 4 perc. A Kejfe menetrendjében az elmúlt hónapokban, lassan már években ki volt csütörtökön 804-kor, illetve ki szokott lenni 804-kor. Figyelek! Ilyen rövid az emlékezetük. Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy az emlékezet rövid, de egy ennyire. 061 489 0999 és 06 Én nem nagyon fogom magam hagyni befolyásolni a telefonok hiányától, függetle attól, hogy szívesebben dolgoznék önökkel együtt, de hát Istenem, ha nem, nem. Tehát, még egyszer, 8 óra, 4 perc csütörtök, Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Mátrai látok. Nem, Bácsa János, szokott lenni ilyen. Látja, milyen az emberi emlékezet, nem. Hát sajnálom. Ne sajnálja, ne sajnálja. Számomra ez önmagában egy tapasztalás. Mint minden. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Az újpesti polgármester választása kocsosan lehet esetleg... Egy-két gondolatot megosztam jönne, aminek bennem így felverült. E, most, Ami ugye múlt héten átvette az új polgármester, én újpesti lakos vagyok, úgy átvette a pozícióját, és hát ugye van ez a biztos hallott ön is erről minden bizonyára, hogy 40, kb. 40 ember felmondott, nekem vannak olyanok, akik így a ismerettségi körben, vagy hát nem is nem, közvetlen ismerősök tették ezt meg, és engem ez, ez, ez nekem szállat teljesen értelmeztetlen volt. Egy másodperc, mert kérem, szeretnék szólni, eh, hogy ezt a másik telefonnak, azt a pirosát igaz meg, légy szíves eh, Ádám, mert azt nem lehet látni. Tehát az egyik ég, a másikat meg valaki ez alatt a pár nap alatt, nem tudom hova dugta hátra, és azt nem lehet látni. Ott. Azt, azt lehet, hogy te látod onnan, én innen nem látom. Eh, figyelek, igen. Igen, itt, itt vagyok szóval. De én ezt nem tudom másra vélni, mint egész egyszerűen egy, egy direkt, mondhatnám az bosszú nap, egy ilyen direkt keresztberakás az új polgármester amit én egyáltalán nem tudok értelmezni. Mert ezek, tökéle, ezzel... Tökéletes, amit mond. Tökéle... Tehát senki mással, most kivel toltak ki. Ki, kivel Tök, ki. A tökélet, nem, új toltak ki, velem toltak ki, mert nehezebb lesz emléktet. Tökélete, tökéletes, amit mond ugye Wintermonte Zsolt fél kilenckor szokott lenni. Én azt szeretném Öntől megkérdezni, hogy azzal kapcsolatban, hogy ennyi ember felmondott, önben más nem vetődötte fel? Ö, hát én, én, én azt gondolom, hogy ez egy ember nem csak ez vetődött fel. Én azt se értettem, hogy, hogy Tulajdonképpen ők úgy tűnik, hogy minden a loyális a kizárólag. Állj, itt álljunk tűnik meg egy pillanatra. Igen. Miért tűnik úgy? Tehát ön azért, elmondott, az... elmondott egy opciót a legelején, aztán most hirtelen azért úgy tűnik, hogy van más lehetőség is. Ez miért nem jutott az eszébe a legelején? Mert a, ha, ha a kontextusában nézem. Minek a, a kontextusában ő, akkor... nézi? Ö, hát az élettapasztalaton. Az vagy, élettapasztalata az élet... mit mutat? Azért tapasztalatom azt mutatja, hogy ez teljesen, ez teljesen ö, ö, ellentétes a, a, a józan és, vagy ahogy a dolgok Elnézést, önnel nem fordult olyan elő, hogy önnek a főnökét kirúgták, vagy bárkit, akivel együtt dolgozott, kirakták, és önben felvetődött legalábbis a gondolat, hogy ön onnan elmegy. Nem biztos, hogy elment, de legalább felvetődött benne. Miért hagyja. Felvetődött. Akkor miért, felvetődött. Akkor, miért, akkor miért tartja kizártnak azt, hogy x év után, ami nem egy, nem kettő, nem három és nem négy, negyven ember, aki tudja hányból, százból, 150-ből, 200-ból, 250-ből úgy gondolja, hogy ő az új polgármesterrel nem akar együtt dolgozni. Ö, mert én azt gondolom, hogy ők, ők közszolgáltatot látnak el. Szerintem ez egy picit másabb. Nyilván a emberiség. Elnézést, nem ő látta úgy, az, az előző polgármestert olyan szövegkörnyezetben, ami itt egyébként szókép zavaros, ahol Wintermontes zsolt rabruhában volt, és e, bilincs beverve? Nem. Mhm. Uh -huh. Hát akkor nem tudom, hogy újpesti polgárként bizonyos dolgok eljutottak az öntudatához, de például a műsoromon keresztül bizonyos dolgok érdekes módon kimaradtak. Persze, nem tudom, emlékszik-e arra, hogy Déri Tibor olyan támadást intézett Wintermantel Zsoltal szemben, amely támadás... Hát most hadd nekem kelljen ezt minősítenem. Ugye eljutottunk pontosan oda, hogy október 14-én vagy 14. után Karácsony Gergely hogy beszélt Tarlós Istvánnal, és emberek egyébként hogy beszélnek azokról, akik előtte tűzzel és vassal? Ez, ez lehetséges, hogy így van. Tehát ezt és nem akkor ez, mondom, de... ez, ez, ez, ez, ez önnél, tehát el tudja azt képzelni, hogy van 40 olyan ember? de uram, bocsánat, lehet, hogy 150 és csak abból 110 nem mert ezt megtenni egzisztenciális vagy másfélemből adódóan azt mondja, hogy egy olyan alakkal aki ilyen módon lépett föl az ő polgármesterükkel szemben, akik ne, akivel egyébként szakmai bajuk nem volt a legnagyobb baja az volt, hogy fideszes volt, ők köszönik szépen, nem óhajtanak együtt dolgozni. Ezt el tudom képzelni, csak én ebben az esetben azt tettem volna a Wintermantelú helyében már, már csak a látszatat is elkerülve, hogy ez az egész dolog ez arra megy ki, vagy az is, az is mozgatja, hogy ő most keresztben tegyen mondjuk a, a tegyen mondjuk az új vezetésnek, hogy azt mondta volna, hogy akkor ő még nem él azzal a jogállam, amit, amit ugye ez a megtámadott eredmények adtak neki, hogy ugye még csütörtök előtt egyben el is fogadja ezeket a felmondásokat, én a helyében azt tettem volna, hogy várjuk meg az új polgármestert, és akkor nyújtsák be neki, ezt is mondják azt, hogy neki akkor már nem volt ilyen jogköre? Amennyire, lehet, hogy így van, nem tudom, én amennyire én nem vagyok ott, nem De én most mondom, hogy neki nincs, nincs ilyen jó köre, arról nem beszélve, Akkor... hogy neki miért lenne bármilyen dolga is azzal kapcsolatban, hogyha az ő távozása okán x számú ember úgy gondolja, hogy nem, kell, nem akarnak ott dolgozni, ön úgy gondolja, hogy Vinter Zsoltnak lett volna olyan kötelessége, hogy Újpest érdekében rábeszéljen embereket arra, amit nem, ők nem, egyébként maguktól így döntöttek el. Nem, félre ért, nem. Én nem azt értem, én azt gondolom, félre. Hogy én azt gondolom, hogy ahogy, egy, ahogy a normál privát életben is, vagy a, ha én felmondok a munkahelyemen, akkor annak vannak bizonyos szabályai. Tehát annak van mondjuk egy felmondás időn, mondjuk 30 nap, és addig úgy pont ebből kifolyólag, ha csak nem rendkívül felmondás, nyilván vannak a de most erről nem merült föl, hogy őket személyükben, vagy olyan munkát, olyan ö, olyan magatartást tancsotott volna, hogy lévén még át sem akkor, ami lehetetlen vagy, ami szerződés szegés lett volna, Ebben önnek tökéletesen igaza van, de mindaz, amit előtte elkövetett, az nem elég. Hát nézze, fiatal az, hogy ki mit követel itt a, a sajton keresztül. Nem a, sajton, a könyörgöm, ebben a műsorban. Akkor jó, tehát én azt gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy ez a mi volt előbb a. a én, én megmondom őszintén nagyon minden tiszteltem Winter Mantassolt túléje, nagyon kedvelem őt és nagyon elismerem azt, amit ő Újpestért tett, de ez számomra ez az egész történet egészen másról szól, és tudja, még ami ezt mozgatja, nem tudom, emlékszik-e rá jó pár éve ezelőtt én voltam az, a egyszer betelefonált neki, amikor a mosógír tönkrement az óvodába. Okay. És... és Ugye a szülőknek kellett hazahordani a, a mosni a, a dolgokat, uh -huh. és ugye ebből én akkor be kellett álltam, mintha mondta aki, aki intézkedett is, de, de nem szeretnék most és utólag semmiféle plusz információt, de nagyon érdekes dolgok történtek utána. Tehát egy dolog az, hogy az önmussában hogy viselkednek emberek, vagy mit aztának, meg is egy dolog az, hogy aztán a valóságban történik. Azt gondolom, hogy egyik kutya másik el, sajnos ez az én tapasztalatom, lehet, hogy nincs igazam. És mondom, ne arra most valami, olyasmire hivatkozik, amit nem mond el, Mit kezdjek egy történettel, amit ő nem mond el? A történet az volt ebben, hogy ennek az utóélete nagyon rossz volt, tehát konkrétan a, a, a megtörtént, egy napon belül lett mosógép az óvodában, ez a bölcsőben egy napon belül lett mosógép, és viszont utána hát olyan jellegű olyan jellegű nyomás érkezett fentről az ottani dolgozókra, hogy többben az állásokat kezdtek el hogy miért merték ezt egyáltalán megelőíteni a szülőknek. Mert hogy ez rendkívül rossz fényzet a vezetésre. Új kezdetétésére. Tudja, és ezért mondom én azt, hogy... Elmest, most lehet, akkor lehet, miért nem, nem, nem mesélte akkor miért meséli el ezt hónapokkal vagy mert évekkel később? Azért, mert megkértek meg az ott dolgozókat, hogy ne tegyen meg. És, és mi, és mi, az mi az változott? változott? Mi változott attól, hogy új hát polgár... az, hogy eltelt, Azóta öt éve, eltelt, ennyit tehát ennyit uh változott. -huh. Ez ilyen egyszerű. Uh -huh. És az idő elmúlt, már azok az emberek akik dolgoznak é, még, vagy nem, dolgoz, é, nem dolgoznak már. Érdekesen működik az ön emlékezet eltekintetben. Van valami elévülés mosógép mosógépügyben, amiért most nem, ezt a kertetet hittelen lehetett? Nem, nem, nem. Bennem pont, hogy nem évült ez el. Én csak azt mondom, hogy, hogy énnek elkező. Meg... Most hát sem még nem hallottam. Még se jött elő vele. Persze, mert erre megkértek, hogy elmondja, hogy nem mondjam, el. hát azért nem hívtam fölent, hát most és ő, és megkértek, napi, És, most, és most, azt mondták, a... most azt mondták, hogy most azt hogy most elmondhatja. Nem. Senki nem mondta ezt, mert mi járunk oda évek óta. Tehát hát, nem, nem, a nem. gyerekek most... vagy a gyerek. Hát a gyerek gondolom már nem jár, a gyerek már nem jár oda. Persze, természetesen ezért mondom, hogy nyilván nyilván el, elhagytuk az oldát, tovább léptünk, tehát hogy nyilván ezért. Én csak azért osztottam meg önnel, hogy én nagyon, és emellett én nagyon kedvelem, hogy van Tehát abszolút nem az mozgat engem, hogy én. Ez lehetséges, de ez a, ez a de, ez, ez túlságosan el van itt koptatva, tudja? Tehát ahhoz képest, hogy kedveli, azért alapvetően a szövegéből mégsem ez derült ki. Csalódott, mert csalódott, ez, ez, egy olyan, ez egy olyan történet, ez a. az a, do, a dolog is egy csalódást okozott bennem, de ez a mostani történet. Én azt érzem, hogy én, mint Újpesti választópolgár, én lettem most ezáltal. Ö, hátrányba hozva, és egész egyszerűen azért, mert, mert politikai csatározások vagy, vagy én azt gondolom, én, én mindig hiszek abban, lehet, hogy túl naiv vagyok, én mindig hiszek abban, hogy ez valami ennyire, hogy ennek közszolgálatnak kell lenni. Tehát ha én lennék abban a helyzetben, hát, ha kérdezem pozícióban... öntől meg, hogy ön, mint közszolgálathoz ilyen mértékben ragaszkodó ember, ahhoz mit szól, hogy miután levált rólam déli Tibor, mert egy beszélgetésből nem jól jött ki, és ennek örvén hirtelen rájött arra, hogy az előző beszélgetésünk is színjáték volt, amit akkor elfelejtett mondani. Én immáron három vagy négy sms küldtem neki az ügyben, hogy legyen szíves, jelezze, hogy hogyan fog ő megszólalni. Ma csütörtökön 8 óra 30 kor, mert én szeretnék szerződéses kötelezettségemnek eleget tenni, és a fülebottyát sem mozgatta. Ehhez mit szól? Rendkívül, rendkívül problémás ez a kezelés, ugyanúgyan ugyanúgyan negatívan látom tehát én, én azt szeretném csak önnek leszögezni, hogy én ezt nem Déli Tibor védelmében vagy mellett mondtam el ezt az egész történetet, én nem is rászavaztam most ezt is megosztom önnel, de, de engem, engem ez a másik része Oké, okay, rendben van, de ezt Isten igazából de... ugye úgy lehetne megvizsgálni részleteiben, hogy meg kéne ismerkedni azokkal, akik felmondtak, most attól tartok, hogy ez mát. adatvédelmileg nehezen megy, hogy a Winter mondtál most például hallgat engem, vagy sem, fogalmam sincs, nem hiszem, hogy jó ötlet lenne őt felhívni, függetle attól, és megmondom önnek, hogy miért? Azért alapvetően, mert ő csak egy gyászmunkát végez, és a gyászmunkának nem biztos, hogy az a része, hogy én ezügyben őt megz így. A belső hangom ezt mondja. Ugyanakkor visszatérve, amit ön mond, ebből a 40 emberből szerűen néhányat meg kéne kérdezni az ügyben, hogy önnek van -e igaza, és ki akarnak szúrni az új vezetéssel, vagy arról van szó, hogy köszönik szépen, tudomásul veszik a nép döntését, és köszönik szépen, nem óhajtanak együtt dolgozni az új vezetéssel, és ezzel mint egy kifejezik a, lojalit a lojalitásukat az előző vezetéssel, de egyáltalán nem fejezik ki az ilojalitásukat. El, mert hogy ők a kettőt nem hozzák úgy összefüggésbe, mint ön. Ez lehetséges abszolút. És én nem őket akarom elítélni. Senkit nem akarok el. Én... Hát akkor meg miért nem adhattak volna föl? Most eljutottunk felmondhattak, oda. Felmondhattak. Nekem az egész dolog furcsa. Tehát én, ez, ez nem egy megszokott dolog azért, tehát hogy én azt gondolom, hogy ahogy más uh, minisztériumban nyilván vannak mozgók, vagy bárhol. Tehát most mondhatnék bármilyen uh, példát erre, de mondhatnék uh, saját életemből vett uh, Ez privát egy példa is. És a privát céges példa, mert a minisztérium... Nem életszerű. Az, hogy ez nem életszerű. Oké, okay, rendben hogy, van. Akkor az, az én az most két, az államán... elköszönök, és azt kérdezem önöktől, hogy ez... Erről a konkrét dologról mit gondolnak, miközben azt is szeretném elmondani önöknek, mert immáron elkezdődött a műsor, bár az már 7 óra után elkezdődött, hogy György is Benedek, akire egyáltalán nem emlékeztetek. Én a magam részéről György Javis Benedek eh, helyében független a Ligetprojektől átgondolnám, hogy én akarnék-e a fialával beszélni, mert betelefonáltak a winter miatt, mondták, hogy itt ilyenkor a Bácska János szokott beszélni, de senki nem mondta, hogy 8 óra, 4 perckor csütörtökönként mindig a van mint ahogy hétfő után jön a kedde, de még egyszer ezek a berögződések ezek nálam vannak, de úgy látszik csak nálam vannak, vagy legalábbis az elhangzottak alapján egyelőre. De maradjunk az előző telefonnál, aztán térjünk arra ki, hogy vajon akar-e bárki kérdezni valamit az ügyben, hogy miért nem lesz szó ma a Ligetről, és azt is beszéljük meg, hogy vajon ma 9 órakor én miért nem beszélgetek azzal, aki a 18. keletben polgármester lett. Szeretném önöktől megkérdezni, hogy az élet folyamatosságáról e tekintetben, amit én itt most felvetettem, mégis mi a gondolnak. 0614890999 hat egy, és nulla Nem lesz zene. Jó reggelt! Jó reggelt! Én ehhez az előző témához szeretnék hozzászólni. Újpesti vagyok én is, és én, én nem látok ebben semmi problémát. Én most egy hasonló helyzetben vagyok egy tégnél, ugyanígy egy ügyvezetőváltás történt, és nyilván nem ilyen nagyságrendben, de körülbelül 5-6-7 ember ugyanígy felmondott. Mert Egyszerűen lojális volt a, az előző vezetéshez, és igazából... Köztükön ön is? Ö, én nem, de a feleségem igen például. Másodperc türelmet kérek, hadd kérdezzek. Nem kell, hogy közelebbről leírja, de azt kérdezem, hogy az új, vezetéssel feltehet, az új vezetés feltehetően, nem tudjuk, és már nem is fogjuk megtudni, de feltehetően együtt dolgozott volna-e a feleségével? Abszolút, így van. Igen, igen, igen. Miót, ö, miért kellett elmenni az ügyvezetőnek? Csak írja körül, ha nem akar pontos dolgot mondani. Hát, ö, ez egy ö, német tég, és nem voltak elégedettek a számokkal, és ezért Ezért Hány, hány éve zábor... volt ügyvezető az ügyvezető? Tíz. Mennyi ideje igen. lehetett érezni azt, hogy mozog a széke? Igazából szerintem nem érezte. Tehát ugye a magyar piac teljesen más, mint egy német piac, itt a magyar piacon elég szép számokat ö, teljesítünk. Ö, igazából ön egy, ön, ön egy helyen dolgozik a feleségével? Már nem. Ezt de ég, amúgy igen. igen, igen. igen, igen. Az, lezelőtt... az, a helyzet, az a helyzet, hogy én egy alvállalkozója vagyok, a mm? a feleségem mm? pedig egy irodai munkámból uh -huh. a cégnél 17 éve, én 18 éve vagyok valvállapot. Összehívták, összehív összehív összehívták egy értekezletet és közölték a tényeket? Ez nem, ez úgy történt, hogy ez az éves ö, ö, ilyen ellenőrzés, vagy nem tudom. Csak mindenféle ügyvédés, mert a következő ügyvezető is már jött velük, és másnap az, az új ügyvezetőnek már nem is kellett bejönnie. És... Ugye elindult ez a folyamat, tehát a mindenféle vezetőket elkezdtek látani nagyon gyorsan, és az irodai dolgozók, akik ugye azért elég sokan 12, 17, 15, 10, stb. éve dolgoztak, egyszerűen, egyszerűen így azt mondták, hogy ezt, ezt így nem. És, Előtte ezt megbeszélte önnel a feleség? Hát. Igazából igen, tehát beszéltünk róla. Tehát itt olyan dolgok lettek utólag bevezetve, amik abszolút nem is lettek volna jók, amik nem voltak az előző vezetésnél. De nyilván ez egy más történet, mint mondjuk az önkormányzatnál, ami történt Újpesten. Én azt mond, én, én, én, én megmondom őszintén, soha nem szavaztam a, a, a Fideszre, de Újpesten mindig a, a, a Wintermantel úrra tavasztam, mert euh, én mondom nekem, a nagypapám is itt született, én is itt nőttem fel. Én azt gondolom, hogy a Wintermantel úr nagyon jó munkát végzett Újpesten. Nem látok bele a, a, a, a, azokba a dolgokba, hogy ténylegesen nyilván lehetséges, hogy van korrupció, nem euh, mondom, hogy nincs, de amit, amit ön is mondott például a... a Déri úrra kapcsolatban, hogy ez a kampány miről szólt, ez abszolút, abszolút csak a, a, a jelenlegi vezetésnek a lejáratásáról szólt. Azt kérdezem öntől visszatérve az ön eredeti történetére, önöket mennyire befolyásolja most az, hogy a feleségének nincs munkája, és ki tudja, hogy mikor lesz? Már van, már, már van. van. Úgyhogy igen, igen, igen. Tehát hál' úgy tudtunk váltani, hogy gyakorlatilag amikor megtörtént a váltás, a feleségem elkezdett ö, munkát keresni, és gyakorlatilag három héten belül volt egy... A volt egy, főnök egy, egy vajon tudja-e, vagy kapcsolatban van-e azokkal, akik fölmondtak miatta, vagy okán? Ö, beszélünk velük, igen igen, igen. igen, Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Berényi Attila vagyok, és volt egy nem fogadott hívásom erről a számról. Hát akkor az véletlen lehetett, mert én az égélyet a világán senkit nem hívtam ma, fialajános vagyok. Másodperc türelem. Mondjad, Ádám? Igen, valamiért nincsenek hírek, de most Ádám, most nekem mi dolgom van? Jó, azt azonnal utána nézem, oké? Jó, jó, köszönöm szépen. Oké. 061 4890 és 06 Bárki, aki fölmondott Újpesten azt követően, hogy kiderült, hogy nem Vinter Mantel Zsolt lesz a polgármester, ha úgy gondolja, hogy szívesen megszólal ebben a műsorban, hát szívesen. Mert megszólal ebben a műsorban, akkor én teret biztosítok a számára. Ha úgy gondolja, hogy előtte fölvenné velem a kapcsolatot, gmail.com. Ha a polgármester hallgat engem, a volt polgármester, és úgy gondolja, hogy valakivel összehoz lelke rajta, semmilyen ö, lépést ezügyben nem fog tenni, azt gondolom, hogy ez nem fér össze a Kejfe Jancsi etikájával. De anélkül nagy szavakat használnék. Ha nem lesz Kejfe Jancsi, nem tudom, hogy ebben az országban lesz-e bárki, aki felhívja a figyelmüket arra, hogy lehetséges, hogy 40 ember úgy lojális, vagy 38, vagy 42 az előző polgármesterrel hogy abban egyébként politikai vonzat egy tízes skálán egyes van, van egy emberi vonzat, talán szakmai, de leginkább emberi, oszt jó napot, és ez untig elegendő. Ez természetesen történetek kellenek, amely történeteket én anélkül nem tudok felidézni, hogy valaki ne adná hozzá, Minimum a hangját, de természetesen jobb, ha a nevét is, hiszen el kéne mondani, hogy én XY az újpesti önkormányzatnál dolgoztam, és azért tettem azt, amit tettem, mert ezt nem tudom senki helyett megtenni. De az összes internetes nagy újság úgy fogalmazott, ahogy a betelefonáló. Nem fogom most felidézni. Franciaországban nem sokat olvastam az internetet, ahhoz untig elegendőt, hogy erre visszaemlékezzek. És ebből mind az jött át, hogy hogy nehezíti meg a szakaparátus az új polgármester életét, és fenn se tartották, kérem önöket, hogyha netem volna cáfolatuk bármely internetes nagy újsággal kapcsolatosan, amelyik megengedte magának azt a szévedés kockázatát, hogy esetleg más dolog is lehet a háta mögött ennek a lépésnek, a a hangja ezügyben nem áll jól nekem, hogy én mondom, egy tízes kállán tízesre fog hiányozni. Egész egyszerűen ezt írják az újságok, mert azt feltételezik, hogy erre iszik a vendég. Az, hogy ez mennyire kvadrál a valósággal, hát, ki nem szaharja le. Nullehat és 063677161. Van-e bárki? Aki Vintermantel ügyben, van-e bárki, aki Ugi Attila ügyben, beleértve, hogy ott is az új polgármesterrel nekem jelleg semmilyen összeköttetésem nincs, van valaki, aki megpróbálja összehozni az utolsó beszélgetést, beleértve azt a kicsinyességet, hogy aztán én az októberi igazolásomat leadhassam, hogy utána aztán valamelyik fél felmondhassa a szerződést október végén, ez a műsor az én életemről szól, és arról, ami abba beszűrődik, és ami természetesen önöket is nem árt, ha befolyásolja, mert végül is nem az én magánéletemet akarom önök elé tárni. Abba reménykedem, hogy ami velem történik, azért bizonyos szempontból olyan, amiben magukra ismernek. De az, hogy még senki nem telefonált a Ligettel kapcsolatban, az engem őszintén meglep. Liget először? 061-489-0999 és 06 Figyelek, ha van mire. Zene nem lesz. Júregát. Szia, Palguta József vagyok. Szia. Na, egyébként már a kaparáztam a telefon után, mikor egy hallgató hívott téged, aztán azért nem telefonáltam, hogy György Benedek volt a, a, a, lett volna a vendég. És a kormány megszólalásai miatt ez különösen érdekes, hogy most miért nincs, illetve nagyon-nagyon hát érdekel, hogy miért nincs. Az üzenet, úgy szólt a kormánynak, hogy most akkor nem lesz semmiféle építkezés, csak arra kérik a népet, hogy nehogy lebontsa azt, ami már van. Vajon miért nem beszélgetsz vele? Miattuk vagy, minnyiatt? Hát először is a történet azért nagyon átabotában van összefoglalva, és ugye én nekem szembe kell néznem azzal, hogy én, aki minden héten beszélgetek valakivel valamiről, az benned így csapódik le, és ez így normális. Ugye hát a római és Júlia két szerelmes, kapcsolata, aztán mind a ketten meghalnak. Így úgy. Tehát végül is össze lehet foglalni az egészet így, miközben valószínűleg a Shakespeare szomorú lenne, hogyha hallgatná hát, a saját történetét, hogy valaki hát így igen, mondja vissza. Most hát például Benedek azért nem szólhat meg mondjuk, mert nem engedik neki, vagy ő maga nem tartja rendben lévő etikusnak, szóval ez nagyon fontos lenne, legalábbis sokkal fontosabb annak ellenére, hogy a ligetről önmagáról kéne, hogy szóessen. Te vagy, vagy, vagy Györgyevics Benedek, Tételezzük fel, hogy György Evics Benedek hallgatja ezt a műsorot, arra gondol, na, ebből a fial, amit akar csinálni, nem vagyok benne, most ki akar -e velem szúrni, nem akar kiszúrni, miről szól a kéfejancsi? Az én pszichiáterem mindig azt szokta mondani, hogy képzeljen bele magát, magamat valakinek a helyzetébe. Ugye te most összefoglaltad a ligettel kapcsolatos történteket, amelyek részint helytállóak részint nem, és Györgyevics Benedek nem beszél ma. Mit gondolsz, hogy Györgyevics Benedek miért nem beszél ma? Hát például az első legfontosabb olvasat, mert ő azért nagyon-nagyon komolyan vette azt a feladatát, hogy ő azért a kormány irányából van ezzel megbízva, és annak a feladatnak Józsi, jó ez így nagyon bonyolult. Itt vagyunk a műsor közepén. Itt vagyunk abban, amit egyedül a Kejfejancsi tud. Az, hogy egyébként ez fontos-e vagy sem, tulajdonképpen egyre megy. 061-489-0999 és 0636-771161. Valaki elmondaná azért az, hogy mi történt a ligettel az elmúlt pár napban? Idézőjelben van, nem fejeztem ki magam, teljesen pontosan. Senki? Ennyire lényegtelen, vagy ennyire nem tudják, hogy mit mondjanak, vagy... Én szívesen várok, még van időm. Aztán el kell mennyek, de még van... Ne felejtsék, november 4-én hétfőn este nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Igen. Hello. Itt vagyok. Jó reggelt kívánok. Én érdeklődnék, hogy miért nincsen városligeti téma, mert ugye múlt... Hello. Saját magát hallja vissza, mert hangosan hallgatja a rádiót. Ja, értem, igen, csak közben a rádióban más ment. Tehát, hogy miért nincs szó, mert a múltetit hallgatva, ott éppen arról volt elég sok vita vagy beszélgetés, hogy mik azok a szerződések, amelyek már létrejöttek, és nem lehet visszacsinálni, és ez folyamatosan most is napi van, hogy bizonyos új létesítményeket, új épületeket nem kéne felhúzni, tehát ez a eltérés van a Városliget projekt vezetői, illetve az új polgármester között. Ezügyben akkor én. Ugye azt érti, érni. hogy hetet-havad beszélőszetet? Ha most visszaadnák azokat a mondatokat, amiket ő mondott, sem semmi értelme nincs, semmi gond nincs vele. Érti? Nem, ez nem Igen. egy felelősségre vonás, csak azt mondom, hogy megpróbálná-e elmondani, ha tetszik, tű mondatokban, hogy mit tud a városlégetről, és mit feltételez, hogy egy ilyen szituációban egy Város ZRT első emberem én nem szólal meg. Mi változott Azt a múlt héthez képest? Én először is ezt kérdezem. Hát többször is a Karácsony Gergely mondataiban előkerült a Városliget, és az a része, hogy ő a közgyűlés, illetve a budapestiek is úgy gondolja ő, hogy új létesítményeket, épületeket nem kéne felhúzni a Városligetben. A meglévő épületeknek a felújítása, illetve a zöld terület biztosítása fontosabb, és adott esetben a Néprajzi Múzeum se kerüljön felhúzásra, elégedjünk meg akkor a garázs építésével. Ha ez még nem olyan helyzetben, olyan szituációban van, hogy már nem lehet visszacsinálni a szerződést. Jó, hát ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. Ki meg rajta kívül még? M már a Gergőn kívül? Hát ha önnek Gergő, akkor Gergőn kívül. Nem, nem tudom, hogy ki még a okay. járás legyen. egy és 0636771161. Jó reggelt kívánok. Uh, jó reggelt kívánok. De, ugye, ellentétes információk voltak. Haló. Figyelek. Figyelek. Igen, tehát, hogy először a Városi Keziérté kinyilvánította azt, hogy minden szerződésük kérdényesül, uh -huh. minden építési engedélyük meg. Ha, majd pár nappal később, de ezt így nem tudom időben elhelyezni, az Orbán Viktor nőszterelnök úr megszólalt... Még előtte hogy... megszólalt más is. Megszólalt Füriás Balázs is, igen. Ezt nem tudom. Igen, rendben volt csak én mondom, igen. De visszatérlek önhöz, megszólalt Orbán Viktor, és... És aki azt mondta, hogy döntsék-e ezt tulajdonképpen a budapestiek. Hát nem egészen ezt mondta. Azt mondta, De hogy a fővárosi közgyűléstől világos szavakat igen. vár a tekintetben, hogy mi az elképzelése a fővárosi közgyűlésnek a ligettel kapcsolatban. Igen. Köszönöm. És ön ezt mivel magyarázom? Mi történt? Két dolog van, hogy számomra, hogy nem voltak érvényesek. Nem voltak meg a működési engedélyek. Ön szerint, ellegom, ez, a... Ön szerint ez összefüggésben van a működésé vagy a, az engedélye? Hát az új vezetéssel karácsonygővel biztos, hogy gyergájában biztos, hogy az ő programjával élet. Tehát most azt nem fogom tudni önnek jól elmondani. Na, de nem is kell, hogy pontosan... Tehát az a kérdés, hogy vajon az, hogy a fővárosnak új vezetése van, az egy új státuszkód teremt-e, vagy teremthet-e a Liget Project megvalósulása ügyében? Ez a kérdés. Ő mit gondol? Én remélem, hogy igen. Amikor azt mondja, hogy reméli, akkor az összefüggésben van az erőviszonyokkal, vagy az összefüggésben van a joggal? Vagy a kettő összefügg? Szerintem összefügg. Ami tehát azt jelenti, hogy egy olyan új jogi helyzet jön létre, amely új jogi helyzetben a feleknek újra kell tárgyalniuk dolgokat. Igen, én erre gondol. Egy kicsit jöjjön közelebb a telefonhoz. El, tud, el tudja azt képzelni, és én a feltételes módot egyfajtában fenntartom, ugyanis én egyetlen egy módon tudnám önt meggyőzni az ellenkezőjéről, vagy megerősíteni. Ha lenne olyan ember, aki ezügyben megnyilatkozik, de Magyarországon ma egyelőre nincs olyan ember, aki ezügyben megnyilatkozik, az pedig az, hogy el tudja-e azt képzelni, hogy egy új politikai helyzet jött létre, és valójában az új politikai helyzetnek a következményeivel találkozik, amely új politikai helyzet nem igazán van összefüggésben a joggal. Ha meg kéne mondanom, hogy mivel van igazán összefüggésben, azt nem is tudnám olyan nagyon gyorsan és nagyon pregnánsan kifejezni, de azzal van összefüggésben, hogy a megváltozott erőviszonyok hogy egyáltalán, hogy megváltoztak az erőviszonyok. Tehát, hogy önmagában az, hogy Orbán Viktor ezt mondta, az arról szól, hogy megváltoztak az erőviszonyok, nincsak. Szerintem mindenképpen ez a szükségben van. Ön örül-e annak, hogyha megváltozik egy erőviszony, akkor az egy olyan jogi státuszkóra is kihat, ami egyébként nem kéne, hogy kihasson. Nem hát felgény. nem örülök neki, mert nem így kéne működni el. Hát erről van szó. Tehát egyfelől nem így kéne felépülni a ligetnek, másfelől pedig, ha a fiala jól beszél, akkor nem így kéne megszűnnie. Jól beszél? Igen. Tehát egyik verziót se kérjön. Nem. Ön valójában annak azért örül jobban az utóbinak, mert hogy egyébként az egy következmény, mert ahogy elkezdődött, az nem tetszett önnek. Jól beszélek? Igen. Igen. De ha nézzük, akkor se az első menet, se a második menet nem tetszik önnek. Nem. nem tetszik. Nagyjából... El tudja -e képzelni ön, hogy Orbán Viktor minek a következtében mondta azt, amit mondott? Hát ezt nem tudom. De mégis ez egy fontos dolog. Hát vajon, vajon, vajon Orbán Viktor jogászokkal beszélt, vagy a politikusi énjére hallgatott? Vagy a kettő nem zárja ki egymást, de alapvetően nem, a politikus énjére hallgatott. Nem zárja ki egymást, biztos, hogy nem zárja ki egymást. De a politikus beszélt belőle, vagy a jogász? Mm, elsősorban talán a, a jogász. Szerintem nem. Szerintem elsősorban a politikus, az a politikus, aki próbálja menteni a menthetőt, beleértve, hogyha visszakérdezne, hogy mit jelent az, hogy menten a menthetőt, azt nezen tudnám megmondani. Től az a kérdés, hogy létezhet-e az, hogy 24, 48, 72 órán belül a miniszterelnök így cáfolja meg azt, amit a szakszervezet, tehát nem a szakszervezet, tehát a szakszervezet és nem a szakszervezet, Igen, pontosan megmond, hogy a kettő között nincs összefüggés. Hiszen Bán László is megszólalt, megszólalt a Városliget ZRT, és hát nagyon sok nap nem telt el, de egy nap minimum eltelt ahhoz képest, hogy megszólalt a miniszterelnök, tökéletesen megcáfolva azt, amit a Városliget ZRT mondott. Lehet-e két ilyen jogi vélemény egymással szemben, vagy sokkal inkább az a megoldás, hogy az egyik jogi vélemény, a másik pedig egy politikusi vélemény? Hát igen, elképzelhető, hogy ez akkor egy, kizárólag egy politikusi vélemény, az utóbbi megszólaló, vagy a legutolsó megszólaló. Nem, nem tudom, tehát ha újra kellene, valószínűleg újra kellene az alapoktól indítani, és újra De arra leheti, nincs mód, arra nincs mód, tehát most ne, hát, ne, ne, ne ugráljunk igen. időben, most ott tartunk, hogy lett egy főpolgármester választás, a főpolgármester választás után, miután nyert az ellenzék, valamit mondott a főpolgármester hmm. egy indexinterjúban, amire azonnal jött a cáfolat, az összes internetes újság megírta, hogy ez lehetetlen, majd jött a miniszterelnök, és azt mondta, hogy lehetséges és azóta kús van. Tudja, hogy miről szó a történet? Mert én megmondom önnek a tévedés kockázatával. Hát arról, hogy a polgármester választással fő valami olyan változás következett be, ami elől Orbán Viktor sem bújhat el. -e? És a politikusi énje ezt mondta, hozzátéve, hogy nem csak ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a kézilabda világbajnokság, a kézilabda csarnoka, nem tudom milyen Igen. csarnokok és egyebek, azok mind erre a sorsra jutnak, csak mondja meg a közgyűlés, hogy mit akar. Ami azért elképesztő, mert ezt megelőzően, az ember azt feltételezte, hogy ez nem közgyűlési kérdés, de most hirtelen e, Györgyevics Benedek mellé odaletültetve e, Gulyás Gerge is, akivel kapcsolatban hirtelen a miniszterelnök szükségesnek találta, hetekkel később azt mondani, hogy az, hogy a kormány hogy működik együtt e, a főpolgármester és hogyan nem, abban lehetséges, hogy Gulyás Gergeinek van egyéni elképzelése, de ő ezt nem osztja. Ilyen mélyen hatott Orbán Viktorra az ellenzék győzelme. Ezért konkrétan baromság, amit Fritz Tamás mondott, hogy ez egy következmények nélküli ország. Fritz Tamásnak most a szó virtuális értelmében harakirit kéne elkövetnie. Egészen elképesztő, amit most zajlik. Beleértve, hogy azért tragédia kitért a beszélgetés elől, Csepeli György, miközben mindenféle hülyeségekkel foglalkozik, megnézi az interneten, mert egyébként NER sincs. És valójában mi most ön meg én arról beszélgetünk, hogy felébredve ebben a helyzetben, mégis mi lenne a dolgunk, ami nem a Városliget, nem a NER, nem Kövér László, hanem a hétköznapok. Hogy a kurva életbe takarodjon a pitlibe a politika, és hagyjan bennünket megnyilvánulni közemberként az Aradi Vértanúk napján úgy, ahogy akarunk, Trianon kapcsán úgy, ahogy akarunk, a szovjet felszabadítás kapcsán úgy, ahogy akarunk, és hogyha nem akarunk, akkor nem akarunk, ha akarunk, akkor akarunk, és egyáltalán hagyjanak minket lógva. A kérdés az, hogy ez a mostani helyzet, ez ide vezete, de átmenetileg egy ilyen szituációt hozott létre, Orbán Viktorra, ha ez egy ökölvívó mérkőzés lenne, olyan ütést mértek, hogy rászámolnak. És Gyorgy Benedek ebben a szituációban nem tudja, hogy mit mondjon. Hallgóta József, aki egy évtizedek óta hallgat engem, nem tudja beleképzelni magát Gyorgy Benedekben, Benedekbe, mert hogy Gyorgy Benedek pontosan elmondta, hogy ő mit gondol el a múlt héten. Erre jött a főnökség és mondott mást, egy politikai véleményt. Hogy jön ő ahhoz, hogy egy politikai véleményel kapcsolatban megnyilvánuljon. Hogy jövünk mi mindannyian ahhoz, hogy legyen egy szakmai véleményünk, és legyen egy politikai igazodásunk. Hogy a kurva életbe, hogy takarodna, csak azért nem akarok még egy csúnya szót mondani. És ez a karácsony gergei győzelme kevés. Ez a Fidesz győzelme is kevés volt. Hogy ez egész menne vissza a palacba. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Hogy a gyerekét hagyják békén az iskolában, hogy oktassák. Hogy ne vasalbert idézetekkel játszanak össze-vissza. Hogy sírni való kedvem van. Jó reggert! Jó reggert. Egy olyan szempontot szeretnék esetleg felvetni, hogy, hogy valahol ez nem szeretem, hogy megint igazából, de, de valahol ez konszisztensnek tűnik ez a magatartása. Nem értem, ennek? Konzisztens. Mennyiben? De annyiban, hogy ez egy, valószínűleg egy jogfilozófiai kérdés, hogy a politika uralja a jogot, vagy a joga politikát, és hogy a konzisztensűen azt a rááspontot képviseli, illetve a... Uram, de akkor a Gulyás Gergének már rég föl kellett volna állnia, vagy föl kellett volna állítania. Ön olyan magasságból szemléli ezt a történetet, amiből én köszönöm szépen nem szeretném látni. Orbán Viktorra rászámoltak, és ennek nem örülök. Nem örülök annak, hogy ma itt nem beszél Györgyevics Benedek, nem örülök annak, hogy elvesztette a telefonszámomat Karácsony Gergely, nem örülök annak, hogy Déri Tibor nem találja a telefonszámot, és Szaniszló Sándorral sem tudok elköszönni a 18. kerülettől. És hát nem örülök az NMHH-döntésének sem, aminek következtében december 20-án lesz itt utoljára kejfejel. Nekem ez így hirtelen kicsit túl sok lett, hogy egy kicsit magamról is beszéljek, de azért igyekszem visszavonulni, már úgyse leszek sokáig itt ma. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nekem egy olyan érzésem van, hogy azért változott a miniszterelnök véleménye. A Karácsony Gergely tegnap volt az atv és ott egy mondat megütötte a fülemet, hogy nem akarunk jogászkodni, hogy például kitiltani a telrautókat a városliget, Tehát eh, hiába vannak érvényes építési engedélyek, hogyha valami olyasmélet folyamodik a főváros, mint annak idején a traktorokat kitiltották a Demszkijék. Tehát erre van lehetőség, és meg tudnak hűsítani ilyen módon teljesen, törvényesen épülő dolgokat. Tehát gondolom ezért folyamodott ehhez a megoldáshoz. nem gondolját? eddig is ugyanezek mentek? Tehát tényleg azt gondolja, hogy ezen a szinten folyik ennek a vitája? Hát nézzen oda, a múlt héten azért volt még számba véve, hogy melyik épületnek van érvényes építési engedélye, mert akkor még a jog talaján abból indultak ki, hogy amire megvan az engedély, az föl is épülhet. Na de hogyha más módon megakadályoznak egy építkezést, akkor ez, ez valóban torzó marad. Kérdés az, hogy a fővárosiak erre szavaztak el, hogy egy félbehagyott építkezés olyan legyen, mint a... Metro, annak a, a fővárosiak, nem az, azt, és én azt nem akarom önt meggyőzni, a fővárosiak arra szavaztak, hogy ne legyen Fidesz. Most pedig szembenéznek azzal, hogy a Budapest politika és hogy ne legyen Fidesz az nem egy és ugyanaz, mint ahogy egyébként ahogy felépülhetett volna a városleget, az szintén nem várospolitika volt, hanem az meg a Fidesz volt. Ahogy kivette az összes rendelkezési jogot a fővárosi közgyűlés kezéből, politikai dolgokról beszélünk, városszakmai kérdések helyett, és az a nagy kérdés az én fejemben, az önfelvetése alapján, hogy vajon visszatérnek-e valaha a városszakmai kérdések, miközben ha visszakérdezne, hogy utoljára mikor láttam városszakmai kérdéseket, akkor azt tudom önnek mondani, hogy fogalmam sincs. Én erre a városra így ebből a szempontból soha se tekintettem. Azt tudom, hogy a négyes metró is politikai kérdés volt, a hármas metró felújítása is politikai kérdés volt, a városliget is politikai kérdés, volt. A Karmelita hát kolostor is. Jellenszik. Hát állandóan erről ment a vitat. De mindenkor De mindenkori ellenzék mellőtte viszont a négyes metró volt így úgy, amúgy, hogy azt... Tehát érti, mindenkinek meg volt a maga hát, hát, doboza. ez az a, Ez látja a nagy kérdést. Ez a nagy kérdés. Na de hát ebben most mit, mit tudunk tenni? Hát maximum az, hogy tényleg meg kellene kérdezni a budapestieket, hogy mit akarnak, de ez a válasz nem erről, ezzel lesz kapcsolatos, hanem a válasz azzal lesz kapcsolatos, ahogy egyébként elküldték a Fideszt most az önkormányzati választásokon a városvezetésből. Az se önkormányzati választás volt, az egy pót országgyűlési az választás egy, volt. Egy, és ha egy, most egyébként az. úgy döntenek, hogy ne legyen a Városligetben nemzeti, magyar nemzeti galéria az nem a nemzeti galériáról fog szólni, az arról fog szólni, hogy ne valósuljon az meg, amit a Fidesz akar. Na ezt hogy... az egészben egyetlen pozitív dolgot látok, ugyanez a tegnapi karácsonybeszélgetésben. Én egy békülékenyebb hangremet vettem ki a szavaiból, hogy, hogy ami már elkezdődött, azt, azt lehet, hogy mégiscsak be kellene fejezni, mert tényleg hogy nézne az ki, hogyha valami félbe marad. Tehát, hogyha megvan rá a pénz, meg az akarat, akkor most azért, mert karácsonynak volt egy ilyen évekkel ezelőtti programja, hogy a Városligedet... Jó, csak ne ér érti most nekem, az lenne a dolgom, hogy érzékeltessem önnel azt egyébként, hogy polgármesterként is voltak olyan eszközei és lehetőségei, amivel élt, nem élt meg fel a rész aláhúzandó az elmúlt öt évben? Na de miért a tarlóség? Nem akar? De, de, de, de most nem a tarlósról beszélek, ne ugrándozzani. Most azt mondom, hogy voltak olyan tárgyalások, amelyeket végül is nem fejezett be az önkormányzat és a Városliget ZRT. Amelyről én azért... A Zuglóról beszélünk? Vagy... Hát Zuglóról leginkább, igen. Hát Ingen. a Városliget nem tartozik a Zuglóhoz. Elnézést, Zuglónak a tulajdonában van a földterület, és ezen kívül tárgyalások voltak, kompenzációs tárgyalások voltak, amiről én magam számoltam be hosszú heteken keresztül, legfeljebb ön már nem emlékszik rá. Ez lehet. Hát ez az. Minden martalékául esik a politikának, uram. Hát ez igen, ez nagy baj, sajnos. Ez, ezért kellene valahogy józan észre végig gondolni, hogy mi az, ami jó, és, és ne csak... Tasszken, Ebben egyszer, önnek tökéletesen azért. igaza van, de nekem abban adjon tanácsot. És ilyen tanácskérés még sokszor lesz. Hogyan viszonyuljak ahhoz a Karácsony Gergelyhez, aki... Körülbelül másfél hete elvesztette a telefonszámomat, és úgy tűnik, hogy vagy ő, vagy a környezetében lévők nem is nagyon szeretnék, ha megtalálná. Én pedig természetesen emberből vagyok, és ha bár sokkal fontosabb a főváros, mint hogy engem visszaív, nehezen tudom túltenni magamat azon, hogy az elmúlt öt évben együtt szálltunk és most hirtelen eltűnt. Hát nézzel oda, lehet, hogy nem fog tetszeni az én véleményem, Szerintem Karácsony Erge azt csinálja, amit a mögötte lévő nagy pártok mondanak neki. Lehet, hogy most pont egy ilyen tanácsot kapott, hogy a fialát egyelőre jegelje. -jeg -jeg Jó, akkor szeretnék egy történetet önnek elmesélni. Itt lesz még egy percig? Hogy? Uh, hogy a fialát hogy lehet jegelni, hogy nem, de elmesek egy történetet. Meghívtak engem a Demokratikus Koalíció születésnapjára, És egyben ez összefüggésben volt uh, Gyurcsány Ferenc beszédével is. Most kikereshetném a meghívóti hogy pontosan mondjam, de nem akarom húzni az időt. Ez szombaton volt uh, azt hiszem 11 kor Vagy tízkor. És uh, én regisztráltam rá, én régen eljártam ilyen rendezvényekre, mindenféle párt, mindenféle rendezvényeire eljártam, aztán ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé jártam el ilyen rendezvényekre, öm, aztán egyáltalán nem jártam el már sehova, se függet attól, hogy a tavaly évben elmentem a Republikon évzárójára, és utána elmentem a miniszterelnökség évzárójára, ahol ez a nagyszerű beszélgetés zajlott a rogán, és köztem, amire még azért az elkövetkezendő hetekben újrólag fel fogom hívni a figyelmet. Um, és regisztráltam, és aztán meg azon gondolkodtam, hogy nekem mégse állna jól, ha most oda elmennék. Um, aztán még az volt bennem, hogyha korábban elmentem, most miért nem mennék el, és írtam a Gyurcsánynak egy SMS-t, amiben azt írtam, hogy boldog születésnapod, de nekem nem állna jól, ha én oda elmennék. Uh, izé, Ez válaszolt? És, hát, persze, válaszolt. Uh, válaszolt, és volt, hogy persze megértés és küldött egy mosolygos fejecskét, majd uh, írtam neki még egy SMS-t, uh, kicsit a hangulatomtól befolyásolva, hogy hát fogalmam sincs, hogy nekem most egyébként hol állna jól feltűnöm. Uh, amire visszaért és írt valami megint valami vicceset és valami az volt bennem tudja, hogy hogy valahogy nekem még. Ugye nekem a Gyurcsányjal egy nagyon régi, fura kapcsolatom van. Ugyan, még a sátorban de nem a legkülönbözőbb. Tehát ez egy. Ez egy ez, hát ugye az én egész létezésem ez ügyben egy anortodox viselkedés, amiben a riport alanyaimmal megismerkedem, annak összes előnyével, hátrányával, ezt aztán folyamatosan tapasztalhatták önök. És úgy döntöttem, hogy én mégis el fogok menni oda. Függetlenül attól, hogy azt mondtam, hogy nem megyek el. És mintán én az ATV-ben, még itt is megmondtam, hogy én az ellenzékre Unikummal szavazok, tehát, hogy iszom unikumat Tehát uh, uh, ez a, a Az, az. Azt az, az, az sem meséltem, hogy egyébként a Winter kaptam egy üveg. Uh, Unikumot, önök unikum megjelentést hallanak, mert azt írta, hogy ha kevés unikumot iszom, akkor szavazzak a karácsonyra, de ha megiszem az egészet, akkor szerint mégis, mégiscsak jobban járok, hogyha a tarlósra szavazok. De a dolog lényege, hogy nem ezt a unikumot adtam tovább, természetesen, mert az ember ajándékot nem ajándékoz el, hanem egy másik dobozos unikumot vittem el magammal, abban a reményben, hogy még mielőtt elkezdődik ez az ünnepség, nekem oda, lesz módom odaadni a gyurcsáinak, mert nem nagyon volt kedvem egyébként ott tartani. Nem, nem volt kedvem beszélgetni Vadai Vágó Istvánnal, a legkülönböző Varjú Lászlóval. tehát vagy azt gondoltam, hogy én ott közbotrányt fogok okozni, és nem gondolnám, hogy egy születésnapon a fialának az a dolga, hogy közbotrányt okozzon, és ott felalás sétáltam, és nem volt ott senki, akinek, tehát nem volt ott a gyurcsány, a barátnő mondta, hogy szerinte ilyenkor a gyurcsány az utolsó pillanatban állít be, és fölíftam a gyurcsányt is, meg a dobrevet is, egyik se vette föl a telefont, és ott nem nagyon tudtam, hogy mit tegyek, majd fogta magát, és a gyurcsány visszahívott engem valamikor fél tíz után. Kiderült, hogy a felesége az vidéken tartózkodik, tehát nem is fog eljönni. És mondtam neki, hogy én nem tudtam azt megtenni, nem ne menjek el, mert az szerintem gyávaság lett volna. És körülnéztem, és úgy hozta a sors, és ebben benne van az én egész létezésem, hogy annak a Vadai akivel én egyébként úgy rúgtam össze a port a naphírében, az ATV-ben, hogy a csillagot, tehát hogy a fal adta a másikat. Kérdeztem a Gyurcsánytól, hogy én ezt az unikumot odaadhatom-e a Vadai Ágnesnek, nem fogja ilyen provokációnak tekinteni egyikük se. Mondta, hogy nem. Ráadásul azt kérdeztem, a Gyurcsányt, hogy ha már így van, mert kb. A, a vadai kijött a szállodából, ez a béke volt, a terjedés körúton, és kinnált a körúton, hogy én ezt odaadhatom-e neki, mármint az Unikumot is, meg a telefont is, tehát hogy ez itt nem egy vicc. És akkor odaadtam a vadainak előbb az Unikumot, amire mondta, hogy ez nagyon jól mutat a kezében, mert ő, ahogy mondta, antialkoholista, és egyben odaadtam neki a telefont, mondtam neki, hogy a gyurcsány van benne, amire a vadai mondta neki, hogy, e, miniszterelnök úr, jelentkezem, tehát mintha valami izélet volna, honvécsélet volt, de nagyon, nagyon kedves volt, és akkor a Gyurcsány megbeszélte vele, hogy nyugodtan odaadhatja a fiala ezt a cunikumot neki, amire én odaadtam neki. Nem lettünk barátok közben a vadaival, de hát ez gondolhatja e, három másodperc volt, ők beszéltek 15 de, másodpercig. Hát miért kellett -e ez Nem akartam senkit se kínos helyzetbe hozni. És utána ezt nem a Gyurcsánynak adtam oda, e, nyugodtan gondolhatja ebben a mai vilába, gondoljál, hogy a vadai gondolhatja, hogy egyszer csak a háta mögül kilép egy kamera, és felveszi. Aha, igen. Figyeljön, én nem úgy játszom, mint a többiek. Én ráadásul úgy vagyok óvatos, de ráadásul az egész mögött az volt, hogy bassza meg, ne legyek már olyan gyáva, hát odaadom én ezt az Unicuma, tehát most mit, tehát érted most Eddig ismerett, jobban voltam a gyurcsány akkor most mégsem mondhatom azt, hogy nem fogok hogy elmenni strabancolni, akkor tessék, itt van, és a gyurcsány utána azt kell, hogy mondjam, hogy egész hihetetlen módon, valamikor 12-kor, fél egykor, amikor vége volt, akkor visszaért, és azt mondta, hogy nagyon köszönni és megnyugodtam, és az volt az érzésem, hogy ezt pontosan úgy csináltam, ahogy kell. Ott is voltam, még nem is voltam ott, és közben odaadtam. És kifejezésre jutottam valamit, amit nem szégyellek már, bocsánat, de most ez a jegelés kapcsolatban hogyan? Csak mert nem értem az összefüggést. Hát a, a, a, azért nem érti az összefüggést, mert ez a történet túl hosszú volt ahhoz, hogy rájön arra, hogy ez válasz volt a jegelésre. Aha. Na, a ligetre visszatérve, én egyet nem tudok még, hogy a Karácsony Gergely honnan biztos abba, hogy a fővárosiak 60 vagy 80 százaléka nem akarja a ligetet. Mert ez, ez az, gyerek... az, azért, mert ezeket mutatta az elmúlt időben a felmérés, és azért, mert ez politikai kérdés. Hát, kérdés, hogy milyen felmérés volt. Az, a felmérések most bemutatták fel, ezen a önkormányzati választáson, hogy mennyit érnek. Tehát azért itt tényleg egy, egy népszavazás kellene, de méghozzá olyan, hogy lehetőleg előtte hagyjuk a kampányt, mindenki. Nem fogják hagyni a kampányt, ne legyen hát, naiv. El kell, hogy köszönjek, ne haragudjon, mert el kell, hogy menjek. Tehát nem öntől köszönök el, hanem mindenkitől. Záró zene és tragédi az, ami a történik. És az én szememben tragédia az, ami a Gyorgy törődi, történik. Egy részről van egy szakmai énje, másrészt van egy lojális énje. És büszke vagyok arra, hogy eddig rendelkezésre állt, és őszintén remélem, hogy a jövő héten is rendelkezésre áll. Bár kicsinek tartom a valószínűségét, mert nem fog ilyen gyorsan változni a helyzet. Jó reggel. Akkor most már nem beszélünk a ligetre? De lehet, amíg az zene szól, ez... 4 perc, 30 hmm. percet úgy nézett ki az én emlékezetemben, hogy, egy hogy a ligetnek úgy van építési engedélye, hogy egy liget-törvény szabályozza, a törvényt ugye nem a közgyűlés nem tudja befolyásolni. Ez volt az Igen. Eg egészen Igen. határozott normák, és egyébként teljesen szakmai Igen. Igen. Eze Igen. Ezek után megszólalt, uh, megszólalt Bán László, megsz megszólalt... Miniszterelnök úr, és megszólal a Gyerge is, aki, aki már hát az ő az, az megszólása volt nekem a legtöbb megdöbbentő, több, hogy reméli, hogy nem sok mindent kell lebontani. Azt értsd meg, hogy politikai döntés született, semmi köze a joghoz. Na, én én, én ebbe, ebbe igazad van, én egyébként ettől függetlenül egy kicsit cinikusabb és, és uh, Euh, hogy is mondjam, kevésbé vagyok optimista, mint te, abban, hogy, hogy, hogy miniszterelnök úr. Igen, te azt mondtad, hogy miniszterelnök úr egy olyan ütés kapott, ami, amit nem kellett volna. Én ezt egyáltalán nem mondtam. Azt mondtam, hogy rá kell számolni. Nem örülsz neki, hogy rá kell számolni. Nem Én meg azt gondolom, hogy. A nem, ég, át ég, át át át át nem így képzelem el. Szerintem kicsit hátrébb léptek, gondolkoznak, de én nem gondolnám egy pillanatig sem, hogy ezt volna. Amit mondott, az nem erre világos szavakat vár attól a közgyűléstől, amelynek az összetétele ha csak hirtelen a lehetőségtől hirtelen meg nem ilyen a fővárosi közgyűlés, és azt mondja, ja, hát ha izé most ez a helyzet, akkor építsék meg. Rég volt ekkora zűrzavar. Én nem tudok, és nem is akarok uh, tiszta helyzetet teremteni a fejekben, én alkalmatlan vagyok már csak azért is, vagy azért sem, mert az sem biztos, hogy amit én tudok, az helyt áll. De itt most egy interregnum van. Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem pávatáncot látunk, és iszonyatos taktikázás lesz. Nem nincsenek még vége. Szerintem azt, hogy feladná ezt a Liget projektek meg a stadiontől száborosség. És milyen Te stadion? Atétikai érti a mo a, a stadion. De hát megmondta. De, de mondom, a pávatáncot látom. De mi ebben a pávatánc? Tánc? Az, hogy most a is, vagy ne nép fogja követelni, hogy de hát a stadionunk hol van, meg a liget hol van. Hát az, hogyha a közgyűlés ezügyben valamit mond, akkor az a kérdés, hogy ha lesz békemenet, akkor vajon a békemenet Na potolhatja de... a közgyűlést? Ha a közgyűlés a sarkára áll, ha van nekik sarkuk, az teljesen egyértelmű. Vagy legalábbis én azt feltételezem, hiszen egyébként a programban ez szerepelt. Ha meg nem így viselkednek, akkor szembe mennek a programjukkal. Az a kérdés, hogy az a ner, ami nem létezett, soha, az most mennyire rászkódik meg, Egyik szemem sír, másik szemem nevet, hogy december 20 ig tudom ezt követni, és utána meg nem tudom milyen módon tudok, vagy nem tudok, vagy nem is akarok róla közvetíteni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Dörö.fi gmail.com. Sajnálom, hogy ma nem lebeszélgethettem Gyorgy Evics Egy tízes skálán tízesre sajnálom. Egy tízes skálán tízesre sajnálom, hogy nem beszélgethettem Déli Tiborral, és nem beszélhettem meg vele azt, amit önökkel beszéltem meg így nem helyette, mert helyette senki nem léphet föl. És őszintén sajnálom, hogy Szaniszló Sándorral sem beszélhettem, mert azt kívánta volna a kejfejacsi etikája, hogy a győztesekkel beszélgethessek, és utána váljak el tőlük. Részint a politika, részint az emberi gyengeségettől megfosztott, jó reggelt. Köszönöm. Még egy mondatot egy szerintem az únak nagyjából igazolt, szerintem is egy pábatát tám. Orbán úgy gondolta, hogy tessék, szöntsétek el, de látható a karácsony is, hogyha figyelt kicsit kicsit megijedtett el, hogy úristen, most én is nekünk kell dönteni. Én láttam, a szemén láttam, amikor erre reagálsz. Elnős Karácsony egyébként is ilyen volt, legfeljebb nem láttad így közelről. Tehát ezzel most nem mondtál sokat, ezért kár volt betelefonálni. Az emberi hiszékenységgel és az emberi gondolkodással él vissza, és él a szó jó értelmében a politika. Mikor melyik? Én megpróbálok erre rávilágítani, miközben nem állítanám, hogy nálam van a bölcsse köve, és én feltétlenül jobban tudom láttatni a valóságot, mint hogy azt egyébként önök befogadják. El kell, hogy köszönjön. Dörö.fialajonos gmail.com. Viszont hallásra.